9. fejezet, 16 óra 15 perc. Feny toint? kiáltotta dr. Draper, az egyetemi kórház egyik idősebb segédorvosa a dr. Sheila miller -nek. Nem, válaszolta határozottan Síla. nem akarom, hogy bármi zavarja a szívritmust. 10 mg válímot adjanak intravénásan. A városi mentőszolgálatól előre szóltak, hogy egy 42 éves cukorbeteget visznek be, akinek súlyos rohama van. Az előző nap az ugyancsak diabéteses nővel szerzett szomorú tapasztalat után az egész orvosi csapat, beleértve dr. Sheila Millert is, felkészült a beteg fogadására. A férfit mihelyst megérkezett, rögtön kezelésbe vették, először is a légzését állították helyre. Közben villámgyorsan elvégezték nála a vérképelemzést, és glükkózt is adtak neki. Mivel a roham nem enyhült, újabb gyógyszerekre volt szükség, és ekkor döntött Sheila a válium mellett. Valium beadva, jelentette Ron Severide, a délutános ügyeletes orvos. Sila monitort figyelte. Pontosan emlékezett még, mi történt az előző napi beteggel, és nem akarta, hogy ugyanaz bekövetkezzen, a férfinak is leálljon a szívműködése. Mi a neve a betegnek? kérdezte, 10 perces megfeszített munka után végre levegőhöz jutva. Louis Devereaux, válaszolta Ron. Diabetesen kívül van egyéb baja? szívrendellenesség például? Semmi, amiről tudnánk adta meg a válasz dr. Draper. Remek. Silla kezdett valamelyest megnyugodni, ugyanúgy a páciens is. Néhányat rándult, még aztán a görcs láthatóan enyhülni kezdett. Úgy néz ki, most már rendben lesz, állapította meg Ron, ám alig fejezte be a mondatot, a beteg újabb görcsbe rándult. Ez nem igaz, kiáltott fel dr. Draper. Válium és glüköz után is görcsöl? Mi a fene ez? Silla nem válaszol, túlságosan is lekötötte a figyelmét a rendelenes szívműködés monitor. Már éppen szólni akart, hogy adjanak a betegnek lidokaint, amikor a szívverés egyik pillanatról a másikra megállt. Ne! kiáltott fel elkeseredve síla, és csatlakozva a többiekhez erejét megfeszítve küzdött, hogy visszahozza az életbe a férfit. Bármit csináltak azonban, Louis deveró szíve, akárcsak az előző napi asszonyi, fibrillálni kezdett, majd végleg megállt. Bármennyire elkeserítő volt is, be kellett látniuk, hogy újból verességet szenvedtek, ezt a beteget is elveszítették. Sheila lerántotta a kezéről a gumikesztyűjét, és dühös tehetetlenséggel a szemétvödörbe hajtotta. Ugyanezt tette dr. Draper is, majd együtt indultak vissza az ügyeletes pult felé. Beszéljen a kormoncnokkal, mondta Drapernek menetközben közben Sheila. Értesse meg vele, nagyon fontos, hogy pontosan tudjuk, mi okozta ennek az embernek a halálát. Ez így nem mehet tovább. Mindketten viszonylag fiatalok voltak. Régi cukorbetegek is. Folyamatosan kellett kapniuk az inzulint, mondta dr. Draper. Az ügyeletes pultnál jártak már, ahol nagy volt a nyüzsgés. Mióta számít halálos betegségnek a középkúrváknál a diabéthez, kérdezte ingerülten sila. Igaza van. Silla váró felé nézett, és rossz felvonta a szemöldökét, mert látta, hogy a betegek száma úgy megszaporodott, hogy már állóhely is alig maradt. Tizenegy néhány perccel korábban, amikor elment, még csak átlagos napnak megfelelő volt a létszámuk. A pult felé fordult, hogy megkérdezze az ügyeletestől, van-e valamilyen észszerű magyarázata a betegszám hirtelen megemelkedésének, és akkor vette csak észre, hogy Pitt Henderson állott. Maga soha nem megy, haza kérdezte. "Sherry Watkins-tól hallottam, hogy a 24 órás ügyelete után is nem sokkal visszajött. Azért vagyok itt, hogy tanuljak, válaszolta Pitt. Előre készült a válaszra, mivel látta közeledni a doktornőt. Csak nehogy idő előtt elhasználja magát, figyelmeztette Síla, hiszen még el sem kezdte az orvosi egyetemet az előbb hallottam, hogy újból meghalt egy diabéteses beteg. Gondolom, milyen nehéz lehet ezzel megbékélni. Silát meglepték a fiatal ember szavai. Előző nap Henderson nagyon feldühítette, mert kilökte a kezéből a kávéját, ami a köpenyére ömlött, ráadásul olyan helyen, ahol semmi keresni valója sem volt. Most viszont férfi létére szokatlan beleérző képességet árult el. Ráadásul igen vonzó volt szénfekete hajával, sötét csillogó szemével. Sillán egy pillanatra átsuhant a gondolat, vajon hogyan viselkedne vele, a húsz évvel idősebb lenne. Van itt valami, amit szeretnék megmutatni, mondta Pitt, és átnyújtott egy laboratóriumi jelentést. Mi ez? kérdezte a doktornő belepillantva a papírba. Annak a diabétesesnek a vérképe, akit tegnap meghajt, válaszolta pitt, Gondoltam érdekes, mert minden összetevő értéke tökéletesen normális. Még a vércukorszint is. A listát átfutva Silla meggyőződött arról, hogy a fiatal embernek igaza van. Érdekes lesz megnézni, mit mutatnak ki a mai betegnél, folytatta Pit. Az eddigi olvasmányaim alapján el nem tudom képzelni, mi válthatta ki a ruhamot a tegnapi nőbetegnél. Silának ez már kifejezetten tetszett. Egyetlen tanulás mellett dolgozni bejáró egyetemistánál sem tapasztalt még ilyen élénk érdeklődést. Azonnal szóljon, mihely leadják a mai betegről a jelentést, mondta a fiatalembernek. Természetesen. Addig is meg tudnám mondani, miért vannak hirtelen ennyien a váróban? Azt hiszem, igen. A többségük nyilván dolgozott, és csak most tudott eljönni. Mindannyian influenzára panaszkodnak. A tegnapi és a mai vizsgálati lapokból úgy tűnik, egyre többen jelentkeznek ugyanazokkal a tünetekkel. Azt hiszem, értemes volna megnéznie. Az influenzás időszak közepén járunk, máskor is ez időtájt növekszik meg a betegek száma. Silának kezdett még jobban tetszeni a fiatal ember, akiről úgy tűnt, hogy nem csak okos, de használja is az eszét. Hiába van influenza szezon, ennyi beteg azért szokatlan, felelte Pit. Érdeklődtem a laborban, és azt válaszoltak, hogy még semmit sem tudnak. Néha napokig is eltart, amíg a vírus sikerül kitenyészteni. Igen, olvastam, de mégis furcsának tűnik a dolog, magyarázta Pit. Valamennyi beteg légúti bántalmakra panaszkodik, tehát a vírusnak nagy koncentrációban kellene ott előfordulnia. Legalábbis azok alapján, amit eddig ki tudtam hámozni a tankönyvekből. Tetszik nekem, hogy ennyire foglalkoztatja a dolog, mondta őszinte elismeréssel a hangjában a doktornő. Agaszt ez a szokatlan helyzet, vallotta be Pitt. Mi van, ha valami új, szokatlan betegséggel állunk szemben? A legjobb barátom is influenzás volt néhány napja, pocsékul érezte magát, de csak néhány óráig, ami egyáltalán nem jellemző a szokványos influenzára. Ráadásul miután rendbejött, a kicserélték volna. Egészséges, látszólag semmi baja, de különös dolgokat művel. Hogy érti azt, hogy különös dolgokat érdeklődött Síla, és rögtön a vírusos agyvelőgyulladás az influenza egyik ritka szövődménye jutott az eszébe. Mintha más személyiség volna, feleltepít. Nem teljesen más, de kicsi eltérő, mint korábban volt. Ugyanez történt a középiskola igazgatójával is. Úgy érti, hogy megváltoztak a személyiségi jegyei? kérdezte Síla. Igen, azt hiszem, így lehetne mondani. Pit tartott attól, hogy nevetségessé válik, ha elmondja, hogy Bó ereje és gyorsasága feltűnően megnőtt, és hozzáteszi, hogy a barátja abban a szobában feküdt, amikor aztán az a megmagyarázhatatlan különös trombolás történt. És még valami, mondta Pit, úgy döntve, ha már idáig eljutott, elmond mindent, ami foglalkoztatja. Megnéztem a tegnapi cukorbetegasszony vizsgálati lapját. A rohama előtt neki is influenzás tünetei voltak. Silla halottakon elgondolkodva mélyen a fiatalember szemébe nézett, majd odaívta Dr. Drapert, és megkérdezte, voltak-e Louis Deverónak influenzás tünetei, mielőtt a rohama kezdődött volna. Igen, felelte Dr. Draper, miért kérdezi? Silla figyelmen kívül hagyva a segédorvos érdeklődését, és visszafordult Pitthez. Hány influenzás betegünk volt eddig, és hányan várnak még vizsgálatra? Eddig 53, válaszolta Pitt, és magas emelte a nyomtatóról lefutott hosszú listát. Te jó ég, Jajdud fel, Sheila. A folyosó kiszélesedő részén nyüzsgő tömeg felé pillantott, az arcát besíppantva töprengett egy darabig, majd odaszólt Pítnek: Jöjjön velem és hozza a listát is. Fiatalembernek alaposan szednie kellett a lábát, hogy utolérje neki a modó doktornőt. Hova megyünk? kérdezte, miközben egy csapóajton át beléptek a kórház központi tömbjébe. Az igazgatóhoz válaszolt a sila, de részletesebb magyarázattal nem szolgált. Beszálltak a liftbe, és Pitt megpróbálta doktor Millőr arcáról kitalálni, hogy mire gondol, de nem sikerült. Arra vonatkozóan sem volt semmilyen épkézlább ötlete, hogy miért cipelte magával az osztályvezető, és attól fért esetleg a viselkedése ellen volt kifogása, fegyelmit akar kezdeményezni. Azonnal beszélni akarok Dr. Harprinnal, teljesen sír az igazgatósági titkár vezetőjével, Mrs. Keplendel. Dr. Harprinn pillanatnyilag foglalt, felelte barátságos mosolya az arcán a személyi titkárnő. Szólok azért neki, hogy itt van. Foglaljanak helyet. Kávét, esetleg üdítőt. Mondja meg neki, hogy nagyon sürgős, válaszolta a doktornő. Húsz perci kellett várakozniuk, mielőtt bemertek volna az igazgatóhoz. Mihest ránésztek rögtön látták, hogy dr. Harper rosszul érzi magát. Sápat volt, és szinte egyfolytában köhögött. Miután helyet foglaltak, Sheila lényegre tören összefoglalta, amit Pitt mondott, és javasolta, hogy a kórház haladéktalanul tegye meg a szükséges lépéseket. Álljon meg a menet, mondta két köhögési roham között dr. Halprin. 50 influenzás eset, az évnek ebben az időszakában, még nem ok arra, hogy riadót fújunk. Azt hiszem én is elkaptam, és mondhatom, nem olyan szörnyű, bár ha lehetne, szívesebben feküdnék otthon az ágyban. Több mint ötven eset egyedül nálunk, ez azért sok, érvelt Síla. Ez igaz, de figyelembe véve, hogy miénk a környéken a legnagyobb kórház, válaszolta az igazgató, a legtöbb beteg hozzánk jön. Két beállított inzulinos diabétesünk is volt, akik ettől hajtak meg, közölte a doktornő. Az influenza sajnos produkál néha ilyen szomorú eseteket. Nagyon jól tudjuk, milyen veszélyes lehet az egyéb betegségekben szenvedőkre és az öregekre nézve. Mr. Henderson két olyan embert is ismer, akik már átestek a betegségen, és utána észrevehetően megváltoztak a személyiségi jegyeik közölte síla. Az egyik közülük a legjobb barátja. Személyiségváltozás? kérdezte csodálkozva Háprint. Nem túl szembetűnő, de azért jól észrevehető, magyarázta Pitt. És miben nyilvánul? megkérdezte az igazgató, majd harsányan kifújta az orrát. Pitt beszámolt szokatlanul könnyed viselkedéséről, hogy egész napot mulasztott az egyetemről, és hogy az előadás helyett inkább múzeumba és állatkertbe ment. Dr. Háprin lengette a zsebkendő tartó kezét és mosolyogva Pítre nézett. Bocsásom meg, de ebben nem találok semmi egetverőt. Ha ismerné Bó, tudná, milyen meglepő ez nála, bizonygatta a fiatalember. Nálunk az igazgatóságon is volt néhány influenzás, mondta Dr. Háprin, nem csak én betegedtem meg, tegnap két titkárnőm is rosszul érezte magát. Megnyomta a belső rendszer gombját, és a mikrofonba szólva magához kérette a két titkárnőt. Mrs. Kepland és a nyomában a fiatalabb nő, Nancy Cassado lépett az irodába. Dr. Millert aggasztja ez a jelenlegi influenza járvány, mondta Dr. Harprin. Arra gondoltam, talán önök meg tudnák nyugtatni. A két nő, nem tudták, melyikük is kezdje, összenézett, aztán, mint a magasabb beosztású Mrs. Kaplan szólalt meg először. Hirtelen kezdődött, és nagyon rosszul éreztem magam, mondta. Négy-öt órával később azonban már javulni is kezdett az állapotom, és most remekül vagyok. Jobban, mint hónapok óta bármikor. Velem is ugyanezt történt, közölte Nancy Kasszádó. Köhögéssel kezdődött, és rettenetesen kaparta torkom. Valószínűleg lázam is volt, de az sohasem nérem, így nem tudom mekkora. Észrevettek magukon bármilyen személyiségváltozást a felépülésük óta? kérdezte Dr. Háprin. A két nő ízűen kuncogni kezdett, szájuk elé kapták a kezüket, és egy pillanatra össze is villant a tekintetük. Mind mulatnak ilyen jól? érdeklődött az igazgató. Nem lényeges. Valami butaság jutott az eszünkbe, felelte Mrs. Keplent, de hogy a kérdésére válaszoljak, egyikünk se érző, hogy megváltozott volna. Ön talán igen, Dr. Háprin. Én kérdezett vissza megütközve az igazgató. Nincs időm ilyesmivel foglalkozni, de nem. Nem hiszem, hogy bármelyikük is más volna, mint az előtt. Ismernek olyanokat, akik szintén átestek a betegségen? kérdezte a két titkárnőt, síla Sokat feleltek azok egyszerre. Észrevettek bármilyen változást is a viselkedésükben? Én nem, feleztem Mrs. Kapland. Én sem, értette egyet Nancy Cassado. Dr. Harprin sokat mondó mozdulattal a tenyerét fölfelé fordítva széttárta a kezét. Nem hiszem, hogy igazán súlyos problémával állnánk szemben, mondta, de azért köszönöm, hogy szólt, tette hozzá mosolyogva. Ahogy gondolja, válaszolta elégedetlenül Sila, és felállt. Pitt azonnal követte a példáját, köszönésképpen bólintott az igazgatónak és a titkárnőinek. Közben találkozott a tekintete Nancy cassado és feltűnt, milyen kihívóan nézve a fiatal nő. A szája résnyire nyílt, és az ajkát nyalogatta belülről a nyelvével. Valósággal végig tapogatta a fiatal embert a tekintetével. Piggy gyorsan megfordult, és dr. Miller nyomában kissietett a teremből. Kényelmetlenül érezte magát, és már értette, mire gondolt Kessi, amikor reggel megpróbálta elmagyarázni, hogyan nézett rá az ablakot üvegező munkás a beteg szobában. A könyveit, a táskáját és az étteremből hozott kartondobozva csomagolt kínai ételt a karján egyensúlyozva keszi végre sikerült a zárba dugnia és elfordítani a kulcsot anélkül, hogy bármit elejtett volna. Megkönnyebbülve lépett a lakásba, és a lábával rúgta be maga mögött az ajtót. Bó, itt vagy? kérdezte harsánya, miközben lepakolt az ajtó melletti kis asztalra. Mély, öblös torokból hangzó morgást kapott választul, de olyan ijesztő, hogy a tarkóján a pihék is egyből megmerevedtek tőle. A morgás ráadásul közvetlen közelből a háta mögül hallatszott. Lassan egyenesedett föl, belenézett a kis fölötti tükörbe, és kis hián felsikoltott, saját tükörképe mellett egy hatalmas, óriási agyarait kivillantó kutyáért meglátva. Hogy nem érgesítse föl még jobban a szemmel láthatóan már amúgy is izgatott kutyát, Kessy csigalassussággal fordult meg. A világos barna bulmasztív fekete szemei, mint fényeset csiszolt gyémántok meredtek rá. Az állatnak már a puszta termete rémületet keltett benne, hiszen a derekánál is magasabbra ért. Bólyott ki a konyhából, almát majszolva jó ízűen. Nyugalom király, szólt rá a kutyára, Kessy jött meg, a hatalmas ebb az ismerős hangtól rögtön felhagyott a vicsorgással, és a fejét kíváncsiskodan oldalra billentve Bó felé fordult. Ő mondta Bó, itt lakik, ismerkedj meg vele. Elengedte a konyhajtó gombját, közelebb lépve nyugtató megveregette király nyakát, aztán derékon kapva erősen szájon csókolta a Cassiet. Szervus Szervusz szerelme, mondta felvillanyozódva, nagyon hiányoztál, merre csavarogtál? Bó a kerevethez lépett, és a lábát a karfára vetve a támlát oldalt hallatába fogva oldalt, leült rá. Keszi meg sem ott szant, s ugyanúgy a kutya sem, Az leszámít, hogy vetett egy futópillantás bó felé. Már nem morgott, de vészjósló pillantását továbbra sem volt hajlandó levenni a lányról. Hogy érted azt, hogy merre csavarogtam? kérdezte megütközve Keszi. Úgy volt, hogy értem, jössz Fél órát vártam rád. Jaj, tényleg, válaszolta Bóne ne haragudj. Fontos megbeszélésem volt, és hiába próbáltam, sehogy sem tudtalak elérni. Azzal nyugtattam meg magam, hogy könnyen hazajutsz. Persze, ha föl vagyok rá, készülve, válaszolta dűresen a lány, de mire felúcsodtam, már mindenki eljött, a végén taxit kellett hívnom. Sajnálom, tényleg. Hirtelen annyi minden történt, mondta engesztelő hangombú. Mi volna elmennénk és megvacsoráznánk a kedvenc helyünkön? Tegnap este voltunk ott, válaszolta Keszi. Olyan sok ráérő időd van, hogy megint el akarsz menni? Hoztam kínai ételt. Ahogy akarod, rágám, szégyellem magamat, amiért cserbe hagytalak délután, és szeretelek volna kien Bőven elég, hogy elnézést kértél miatt nyugtatta meg a fiatalembert keszi, majd rögtön az éberem figyelő kutyára nézett. Honnan került elő ez a fene vad? Rád bízta valaki, kérdezte. Nem, válaszolta Bó, az enyém, királynak hívják. Te viccelsz. Szó sincs róla. Bó leszállt a kerevet karfájáról, és a kutyának lépve jó erősen megvakarta a fületövét. Királynak tetszett a dolog, mert rögtön csóválni kezdte a farkát, és hatalmas nyelvét kiöltve a bó kezét. Úgy gondoltam, nem ártan egy kis védelem. Védelem? Mitől? Keszi nagyon meg volt döbbenve, és komoly erőfeszítésébe került kipréselnie magából a szavakat. Csak úgy, általában, felelte kitérően bú. Az ilyen kutyának sokkal kifinomultabb a szaglása és a hallása, mint a milyenk. Nem gondolod, hogy meg kellett volna beszélnünk a dolgot, mielőtt rászánod magadat, hogy a lakásba hozd? Kérdezte a lányt, és közben érezte, hogy a rémülete kezd dübe átcsapni. Most is megbeszélhetjük, felelte ártatlan hangombó. Te jóságos Isten! csattant fel Kesszi, és a kínai ételt magához ragadva becsörtetett a konyhába. Az ajtót hangosan bevágva maga mögött elővette a dobozból a fedeles tálcákat, és nagy csörömpöléssel kiszedte a mosogatógéből a tiszta tányérokat és az efőeszközöket. Sem jókod, hogy ilyen dühös légy, mondta Bó benyitva az ajtón. Tényleg? kérdezte az indulat könnyeivel küszködve keszi. Te könnyen beszélsz! Nem én mászkálok el érthetetlenül éjszakánként, és jövök haza akkora kutyával, mint egy bölény. Bú mögéje lépett, köréfonta a karját, ő pedig nem ellenkezett. Fiú egy darabig néma maradt, hagyta, sírja ki magát alaposan, és csak azután fordította meg. Oké, mondta, a kutya dolgát is sajnálom. Szólnom kellett volna az ötletemről, de annyira el voltam foglalva más ügyekkel, hogy eszembe sem jutott. Hirtelen minden összetorlódott. Nájték újból kerestek, és holnap már utazom is hozzájuk. Mikor jelentkeztek, kérdezte Kesszi készveivel a könnyeit törölgetve. Tudta, mennyire vágyik rá Bó, hogy állást kapjon a cheaper szoftvernél, és arra gondolt talán ez a magyarázat a különös viselkedésének. Ma, válaszolta a fiú, nagyon biztató dolgokat mondtak. Mikor utazol? Holnap. Holnap? kiáltott fel Cassie. Az események valóban felgyorsultak, és ez túl nagy érzelmi tehertétel volt a számára. Nem akartál figyelmeztetni? Dehogy nem, tiltakozott Bó. És tényleg kutyát akarsz? Mi lesz vele, amikor nájtékkal tárgyalsz? Magammal viszem, válaszolt a pillanatnyi elbizonytalan adás nélkül Bó. Ott lesz veled, miközben az állásajánlatról tárgyalsz? Miért ne? Remek állat. Keszinek némi időre volt szükség, hogy megemészze ezt a meglepő információt. Legenyhébb kifejezés, ami az eszébe jutott, az volt, hogy nem ezt tartja az legszerencsésebb megoldásnak. Úgy érezte ugyanis, hogy a kutya jelenléte egyszerűen összeegyeztethetetlen az éles ki fogja sétáltatni, amíg te az egyetemen vagy? És ki eteti? kérdezte. Kutyát tartani nem annyit jelent, hogy megszerzi az ember. Etetni, gondozni is kell, állandóan törődni vele. Tudom, tudom, válaszolta Bo, és megadóan a magasba emelte a kezét. Megígérem, hogy gondját fogom viselni. Sétáltatom, etetem, összeszedem után a piszkót, és megbüntetem, ha összerágja valamelyik cipődet. Keszi önkéntelenül is elmosódott. Úgy érezte, hogy pontosan úgy viselkedik, mint az a kisfi, aki könyörög az anyjának, hadd legyen kutyája, miközben a mama pontosan tudja, végül is kire fognak hárulni a pillananyi felbuzulásból származó terhek. A menhelyről hoztam, a tovább. Bó. Biztos vagyok abban, hogy meg fogod szeretni, de ha nem, akkor visszavisszük. Tekintsük az egészet érdekes kísérletnek. Várunk egy hetet, aztán eldöntjük, mi legyen. Komolyan mondod? kérdezte a lány. A legkomolyabban. Hadd hozzam be, hogy igazán megismerkedhessetek. Vagy meglátod, milyen remek jószág. A beleegyező pillantástraból rögtön ki is ment. Miután magára maradt, Keszi mély lélegzetet vett. Úgy érezte, mintha hirtelen összetorlottak volna körülötte az események. A fürdőszobába indult, hogy megmossa az arcát és felfrissüljön kicsit, amikor észrevette, hogy Bó számítógépe be van kapcsolva, és valami furcsa, különösen gyorsnak tűnő program fut rajta. Megállt a képernyőre pillantott, és értetlenül figyelt egy darabig a villámgyorsan gyorsan és rögtön el is tűnő grafikus és szöveges információkat. Aztán más is felkeltette a figyelmét. A vörösen villogó monitor előtt ott volt ez a különös fekete tárgy, amit Bó néhány napja koszta a előtt talált. Keszi már el is feledkezett róla, de most, hogy látta, eszébe jutott, milyen szokatlanul nehéznek találták a fiúk, és érte nyúlt, hogy maga is kipróbálja. Tessék, itt ez a szörnyetek szólad meg mögötte Bó magára vonva Kesszi figyelmét, s rögtön megfeledkezett az apró diszkoszhoz hasonló tágyról. Bó parancsavára engedelmeskedve király lépett a szobába, Kesszihez ment és végig végignyalogatta a kezét. Milyen édes a nyelve? csodálkozott a lány. Remek állat, mondta újból sugárzó mosolyal Bó. Cassi óvatosan megsimogatta király hátát. Rettentő masszív, állapította meg. Mennyi lehet a súlya? kérdezte, és közben arra gondolt, hány doboz kutya eledelt kell majd venni neki naponta. 55 legfeljebb 60 kiló, válaszolta Bó. Cassie valamelyest felbátorodva a fületövét is megvakarta a királynak, aztán Bó számítógépe felé bökött a fejével. Miért van bekapcsolva? kérdezte, össze-vissza villog, mintha megbolondult volna. Az internetről töltle adatokat, válaszolta Bó, majd odalépett a géphez és kikapcsolta a monitort. Erre nincs is szükség. Ki is akarott printelni, érdeklődött keszi, Ha igen, papírt kell vennünk, mert ami itthon van, az nem lesz elég hozzá. Bó még mindig a számítógépnél állva megbizonyosodott róla, hogy bár a monitor ki van kapcsolva a gép azért működik, a vörös jelzőfény továbbra is villog. Szóval mi legyen, kérdezte kis időmúlva, otthagyva a gépet. Kínai tegyünk, vagy elmenjünk a bistróba? Te el, csak rajtad áll. Bó, mint egy vezén szóra, ugyanakkor nyitottakja a szemét, amikor király. Óvatosan félkönyökére támaszkodott, és a mélyen alvó keszi fölött átnézve az órára pillantott. Hajnali félhárom volt. Ügyelve, hogy az ágyrugók meg ne nyikorduljanak, Bó felült, lerakta a lábát a padlóra, és lassan felállt. Megsimogatta a kutya fejét, gyorsan, de zajtalanul felöltözött, majd odalépett a számítógéphez, aminek a vörös jelzőfénye alig egy perce szűnt megvillogni. Boa zsebébe a fekete korongot, és a gép mellől felvett jegyzettömre ráírta: Sétálni mentem, hamarosan jövök bú. Letépte és a pánájára rakta a jegyzett lapot, majd halkan nehogy zajtüssön, királlyal együtt kiment a lakásból. Megkerülve elhagyta a házat is, és a mögötte lévő parkoló felé indult. Király poráz nélkül is engedelmesen ment mellette, egyetlen lépésnyire sem maradva le. Kristálytiszta, felhőtlen éjszaka volt. A tejut fényesen csillogott a fejük fölött. A hold nem látszott, következésképp a csillagok a szokásosnál is szebben hunyorogtak. A parkoló végében Bó talált egy elég tágas szabad térséget, s lerakta a fekete diszkoszt az aszfaltra. Az apró tárgy mihelyest elengedte, rögtön fényleni kezdett, és mire Bó és királyú 15 méternyire eltávolodott tőle, már látszott körülötte a korona, s a kezdetben vörös fény is kezdett fehér izzássá fokozódni. Keszi nagyon nyugtalanul aludt, különös zavarú álma volt. Maga sem tudta, mitől ébredt fel, csak arra ocsódott, hogy mereven fekszik a hátán, és a mennyezetet bámulja, ami különös módon egyre világosabbá válik. Felült, és látta, hogy az egész szobát furcsa, az ablakon beszűrődő fény árasztja el. Megmozdult, hogy felkeljen, és utána nézen a különös jelenségnek, amikor észrevette, hogy bó, akár csak előző jel ezúttal sincs mellette. Igaz, legalább üzenetet hagyott a párnáján. A papírt magához véve keszi az ablakhoz ment, kinézett, s rögtön észre is vette, honnan származik a szobában észlelt különös világosság. izzó, a parkolóban álló kocsikat élesen megvilágító gömb volt a fényforrás. A következő pillanatban viszont, mintha fekete leplet borítottak volna föléje, egyik pillanatról a másikra kialudt a fény. A jelenségtől keszínek kifejezetten az az érzése támadt, mintha az a valami, ami a szokatlan világosságot okozta, szép volna, de nem ért rá ezen gondolkodni, mert hirtelen keletkező, erős és gyorsan meg sem szűnő zúgást hallott. Nem tudta eldönteni, mi lehet az, aminek egy-két pillanattal előbb a szem és fül tanúja volt. Keszi úgy gondolta, fel kellene hívni a rendőrséget, de amikor megfordult, hogy visszamenjen a hálószobába, a szemes sarkából mozgásvért látni a parkoló egyik szögletében. Visszatért hát az ablakhoz, egy embert és a kutyáját látta. Bó volt az, és mellette király. Keszi biztos volt abban, hogy Bó is látta ezt a különös fényjelenséget, és már kiáltani is akart neki, amikor újabb alakok jöttek elő a sötétből. 30-40 különös alakot sikerült összeszámolnia. A környező utcákban égett a lámpa, így Cassie néhányuknak az arcát is láthatta. Először csupa ismeretlen, de aztán felfedezett kettőt, aki ismerősnek tűnt. Mr. és Mrs. Partridge. Nem akart hinni a szemének. Gyors egymás utánban többször is pislogott, és lázasan igyekezett eldönteni, hogy ébren van-e, vagy még mindig álmodik. Remegés futott végig a testén, megrémítette a gondolat, hogy korábban épp érzékeiben sem bízhat. Tovább ment rögtön és azt kezdte latolgatni, nem valamilyen pszichiátriai együtt járó betegség támadta el meg. Az első megdöbbenés után látta, hogy a sötétségből előbukkanó alakok a parkoló közepébe gyűltek. Nem tehetett róla, de az egész jelenet olybátűnt számára, mintha valami titokzatos mély konspirációban összehívott tanácskozás. Pillanat átfutott rajta, hogy köntöst kellene vennie és kimenni, hogy megtudja, miről is van szó, de aztán kénytelen kelletlen beismerte, hogy nem meri megtenni, túlságosan is fél. Nehezen tudta volna megfogalmazni miért, de az egész kép valószínűtlennek és ijesztőnek tűnt számára. Aztán egyik pillanatról a másikra, mint egy ösztönének engedelmeskedve, király fölfigyelt rá. Ijesztő a macskáihoz hasonlóan fénylő szemmel keszi felé fordult, morgott egyet, és a figyelmeztető jelzésre a tagjai köztük bó is arra néztek. Cassie döbbenten lépett hátrébb az ablaktól, a rászegeződő tekintetek ugyanúgy fénylettek, mint királyi, ettől ismét remegni kezdett, nem tudván, hogy a valóság volt-e, amit látott, vagy csupán az érzékei hagyták cserben. Imbolyogva ment vissza az ágyhoz, és felgyújtotta az éli szekrényen álló lámpát. Halvány fénysugarába tartotta, és elolvasta Bó üzenetét. Hát ha okosabb lesz, de csalódnia kellett, mert annyira semmit mondó volt. Hívja fel a rendőrséget! Ha megtesz és visszakérdeznek, mit fog mondani? Nem nevetik-e kimondván, hogy rémeket lát? És ha is kijönnek, nem kellene még jobban szégyenkeznie, ha kiderül, hogy fölösleges volt a riadalma, pánikot keltett. Tanástalanságában önkéntelenül is Pít jutott az eszébe, és a telefonra lecsapva tárcázni kezdte a számát, de aztán félbe is hagyta. Hajnali három van, figyelmeztette magát, mit mondanék neki, milyen értelmes indokot tudok arra, hogy felhívjam. Tétován kinyúlt, helyére tette a kagylót, és hatalmasat sóhajtott. Csendben ült még egy darabig az ágy szélén, és végül úgy döntött, hogy megvárja, amíg Bó visszatér. Fogalma sem volt róla, hogy mi történt, de nagyon szerette volna megtudni. Elhatározta, hogy összes kérdését rázódítja bóra, és nem hagyja, hogy kitérjen az egyenes válasz elől. Miután ezt eldöntötte magában, keszi valamelyest megnyugodott. A párnájára dör, tarkoja alá rakta a kezét, és megpróbált nem gondolni arra, amit néhány perce látott. A légzésére koncentrált, és jóga gyakorlatokat végezve igyekezett ellazulni. Az ajtózár kattanásától Keszi éber lett, és mintha ruggó lökte volna ki néhány másodpercig aludhatott csak, és ennyi elég is lett volna, hogy azt hihesse, az egész csupán rossz álom volt, de meglátta Bó üzenetét, és az, no meg, hogy az éli szekrényen álló lámpa éget, meggyőzte arról, hogy mégsem álmodott. Feszülten figyelni kezdett, és előbb csak királyt látta felbukkani az ajtóban, majd Bót is cipőjével a kezében, hogy ne csapjon zajt. Nem szól, kérdezte Bó is, hangjából tisztán érezhető volt a csalódás. Téged vártalak, válaszolta kessi. Remélem, megtaláltad az üzenetemet. Bó behajította a gardószekrénybe cipőjét és vetközni kezdett. Igen, hálás is volt érte, felelte Kessi, és közben kemény harcot vívott magával. A legszívesebben rögtön feltette volna az összes gyötrök kérdését, de hirtelen elbizonytalanodott. Az egész helyzet olyan képtelen volt, mint valami furcsa álom. Akkor jó, mondta Bó, és bement a fürdőszobába. Mit kerestetek odakint? Kiáltott utána Kessi, összeszedve minden bátorságát. Sétáltunk kicsit, szólt vissza könnyedén Bó. Kik voltak azok az emberek? Bó teről az arcán kidugta a fejét a fürdőszobából. Késői járókelők, nekik is sétálni támad kedvük, mint nekem, felelte. partridge is, kérdezte némi gúnyal a hangjában keszi. Igen, nekik is, felelte Bó. Kellemes, meglepően kellemes emberek. Miről beszélgettetek? Láttalak benneteket az ablakból. Az egész úgy hatott, mint valamilyen gyűlés. Tudom, hogy láttál bennünket. Nem rejtőzködtünk senki elől, ha Netán erre gondoltál. Egyszerűen csak beszélgettünk többnyire a környezetről. Bármennyire igyekezett fékezni magát, Kessy gúnyosan, inkább hitetlenkedve fölnevetett. A körülmények ismeretében egyszerűen nevetségesnek tartott, hogy Bújén primitív magyarázattal hozakodott elő. Hát persze, felelt a dősen. Hajnali háromkor mi sem természetesebb, mint lakókörzeti gyűlést összeívni a környezet állapotának megvitatására. Bú nyugodt léptek el az ágyhoz ment, és mélyen elgondolkozó arccal leült a szélére. – Mi a baj? – Kessy kérdezte. – Már megint olyan idegesnek látszol. – Csodálod talán, hogy az vagyok? – kiabált rá a lány. – Nyugodj meg, kérlek. – Jaj, hagyd már ezt a hülyeséget! Mondd meg őszintén, minek nézel engem? Mi történt veled? – Semmi – válaszolta tökéletes nyugalommal Bó. Remekül érzem magam, minden tökéletesen sínen van. – Tényleg nem veszed észre, milyen különösen viselkedsz az utóbbi időben? – csattant föl újból, Cassie. Nem tudom, miről beszélsz. – Lehet, hogy változik némileg az értékrendem, de hát fiatal vagyok, még csak egyetemista, pontosan abban a korban, amikor az ember igyekszik, minél több új ismeretet magába szívni. – Megváltoztál. Más vagy, mint voltál. – Tartott ki szilárdan a véleménye mellett, keszi. Ugyan már? – Bó, Erik, Stark vagyok, ugyanaz a fickó, aki a múlt héten meg azelőtt egy héttel voltam. Massachusetts államban, Brooklynban születtem, a szüleimet Tam és Rászsáknak hívják. Van egy hugom is, Jenin, és hagyd abba, bó sikoltott fel a lány. Nem az életrajzod változott meg, hanem a viselkedésed. Tényleg nem veszed észre? Bú, elgondolkodott kicsit, aztán értetlenül megvonta a vállát. Nem, sajnálom, de bárhogy töröm is a fejem, csak azt tudom mondani, hogy ugyanaz vagyok, aki voltam. Pedig nem, felelte elkeseredett sóhaj kíséretében Keszi. És nem én vagyok az egyetlen, aki ezt észrevette. A legjobb barátodnak, Pítnek is feltűnt. Pítnek? kérdezte Bú. Igen, most, hogy mondod, rémlik, mintha mondott volna valamit, hogy szerinte furcsán viselkedem. Pontosan erről van szó kapott a kijelentésen Keszi. Ezt igyekszem megértetni veled. Nagyon szépen kérlek, figyelj rám, de alaposan. Szeretném, ha elmennél az orvoshoz. Ha akarod, együtt is mehetünk. Mit szólsz hozzá? Keszi szünetet tartott, majd keserű, ideges hangon fölnevetett. Még az is lehet, hogy bennem van a hiba. Rendben, válaszolta meg a dombó. Hajlandó vagy vizsgálatra menni? kérdezte Keszi, felkészülve magát a heves ellenállásra. Természetesen, ha úgy akarod felelte Bó. Persze várnunk kell vele, amíg vissza nem jövök a nátéktól, és fogalmam sincs, hogy az mennyi ideig fog tartani. Azt hiszem, csak egy napra még, mondta megütközve a lány. Úgy néz ki, hogy tovább fog tartani, hangzott a nyugodt felelet, hogy pontosan meddig, az csak akkor tudom meg, amikor ott leszek.